Роберт Хайнлайн Ліфт в небеса Увага всім факел-пілотам З'явитися до Комодора Голос рознісся по всьому супутнику Джо Еплбі Прикрутив душ, щоб краще чути До мене це не відноситься Благодушно буркнув він Я у відпустці І швидше перетворюся на пил Ніж зміню свою думку Одягнувшись Джо поспішив по коридору зовнішнього кільця величезного супутника, де обертання створювало ілюзію тяжіння. Коли він дістався до своєї каюти, динамік знову прокинувся. Увага! Всім факел-пілотам! З'явитися до Комодора! Еплбі гидко вилився. Кабінет Комодора був переповнений. У всіх налацканах були нашивки у вигляді факелів. Тільки лікар і сам Комодор Беріо Носили нашивки ракетних пілотів. Беріо швидко глянув на Джо і продовжив. «Ситуація. Станція Прозерпіна може врятувати тільки терміновий політ до Плутона. Є питання?» Всі мовчали. У Еплбі були, звичайно, питання. Але він не хотів нагадувати Беріо, що з'явився занадто пізно. «Прекрасно», – сказав командор. «Панове». «Це робота для факел-пілотів. Мені потрібен доброволець!» «От і добре», – подумав Еплбі. «Тепер іти. Або забиратися геть. Якщо поспішити, ще встигну на найближчий транспорт до землі. Тим часом Комадор продовжував. «Отже, добровольців прошу залишитися. Інші можуть іти». «Дуже добре», – подумав Еплбі. «Тепер головне...» Не відразу рвонути до дверей, а з гідністю. Вислизнути серед інших, старших за чином. Але ніхто не вийшов. Еплбі відчув себе обдуреним. Хоча не мав права розпускатися, бо справа, схоже, була вельми серйозною. Комодор Сохо вимовив. «Спасибі, панове. Зачекайте, будь ласка, в кают-компанії». Еплбі вийшов разом з іншими, бурмотів собі підніс. Звичайно... Йому хотілося коли-небудь злітати до Плутона, тільки не тепер, з відпускними документами в кишені. Як і всі факел-пілоти, він зневажав величезні відстані. Старі пілоти все ще дивилися на такі перельоти очима ракетників. Для них це означало цілі роки. А факельні кораблі долали такі відстані, залічені дні, при таких же прискореннях. За траєкторіями ракетних кораблів політ до Єпітера і назад, Тривав 5 років, до Сатурна удвічі довше. До Урану ще вдвічі, до Плутона. Ракетні кораблі зовсім не могли дістатися. Політ тільки в одну сторону тривав би 19 років. Але факельні кораблі допомогли заснувати станцію навіть там. На Прозерпіні була лабораторія низьких температур, лабораторія позасистемних випромінювань, паралаксна обсерваторія, фізична лабораторія, все під зірчастим куполом серед неймовірного холоду. У п'яти мільйонах миль від станції Прозерпіна Еплбі і його колеги набилися в кают-компанію. «Гей, Джері!» – запитав Джо. «Можеш ти сказати мені, на що ми зголосилися?» Джері Прайс обернувся. «А що, спізнився, Джо Еплбі? «Ну гаразд, розповім. Тільки замов чогось випити. Одним словом». З прозерпіни взяли радіограму. Там вибухнула епідемія хвороби Ларкінс. Еплбі присвиснув тихо і протяжно. Хвороба Ларкінс викликалася вірусом-мутантом, можливо марсіанського походження. Жертва швидко втрачала червоні кров'яні тільця і незабаром наступала смерть. Допомагало тільки повне переливання крові. Раз по раз, поки хвороба не проходила. Тому зараз хтось повинен «Відбуксирувати до Плутона бак з кров'ю!» Еплбі похмуро втупився перед собою. «Мій старий господар хотів мені добра!» «Джо», – попереджав він, – «тримає язика за зубами і ніколи не рипися в добровольці!» «Ну, виберуть тільки одного!» – посміхнувся Джері. «А скільки тут де летіти?» «Вісімнадцять днів або близько того?» Мої справи на землі чекати не можуть. 18 днів – це якщо летіти з підвищеними прискореннями. А у них немає більше донорів. Наскільки більше? Півтора Прайс похитав головою. Точніше, два. Два «Ж»? Ну і що? Багато витримали і побільше. Так, під час старту, але не день у день. Два же перетворять серце в лахміття. Не варто переживати, тобі це не загрожує. Я і сам аж ніяк не герой. Якщо ти втечеш у відпустку, згадай про мене. Я з'явлюся нещасним, немов ангел милосердя. Безмежні пустелі. Замовно, ще щось випити. Еплбі подумав, що Джеррі власний правий. Потрібні тільки два пілоти, і були чудові шанси встигнути на найближчий транспорт до землі. Він дістав маленьку чорну телефонну книжечку і погортав її. Підійшов офіцер-ординарець. «Пане лейтенанте Еплбі, Джо кивнув. «Комодор просить негайно з'явитися до нього, пан лейтенант. Іду». Джо глянув на Прайса. «Ну що скажеш, хто герой?» «Хочеш, я подбаю про твої е, невідкладні справи?» Запитав Джеррі, «Ти що, не сповна розуму?» «Я й не сподівався. На все добре, приятелю». У кабінеті Беріо сиділи лікар і літній лейтенант. «Сідайте, Еплбі. Ми знайомі з лейтенантом Крюгером. Він ваш командир, ви другий пілот». «Так точно, командор. «Еплбі, лейтенант Крюгер, досвідчений факел-пілот. Він не раз був у справі, а вас рекомендували медики». «За їхніми даними, ви прекрасно переносите прискорення. Цей політ пройде з величезними прискореннями». «З якими саме, Комодор?» «Три з половиною «Ж»,» – повагавшись, відповів Беріо. «Три з половиною «Ж». Це не політ, а вірна смерть», – запротестував лікар. «Мені шкода, Комодор, але три з половиною вже це занадто». «За статутом рішення приймає капітан корабля». Насупився Беріо. Але від цього залежить життя 300 чоловік. Лікарю, сказав Крюгер. Дозвольте поглянути на графік. Лікар підсунув папір через стіл. Крюгер поклав її так, щоб Джо теж міг бачити. Крива спочатку піднімалася, потім полог опускалася, раптово робила коліно і нарешті прямовисто падала. До цього часу Лікар показав на коліна. Донори на прозерпіні почнуть страждати від втрати крові так само, як і пацієнти з хворобою Ларкінс. Після цієї точки не залишиться консервованої крові, не залишаться надії. «Що це за крива?» – запитав Джо. «Це емпіричний графік хвороби Ларкінс, виведений на основі спостереження за 280 хворими». Епплбі зауважив стрімкі лінії. Над кожною з них було зазначено прискорення і час польоту. Кілька лівіше шла лінія з написом «Земна нормаль, 18 днів». Це буде звичайний політ, але кров вже нікому не знадобиться. Подвійне прискорення скорочувало політ до 12 днів і 17 годин. Але і тоді половина людей на станції помре. «Три же! Вже краще!» Але все одно недостатньо. Він бачив, чому Комодор пропонував 3,5G. Ця лінія якраз стосувалася Калена. Політ займав 9 днів і 15 годин. Таким чином вони могли врятувати майже всіх. Але пілоти... О, Боже, що буде з пілотами? Час польоту скорочувалось назад квадрату швидкості. 18 годин вимагали прискорення в 21G. Щоб долетіти за 4,5 дня, були потрібні фантастичні 16G. Але поряд з написом 16G, 4,5 дня, простягалася ще одна лінія. Ой, та тут розрахунок для кіберфакела. Це ж вихід. Хіба він ще не готовий? Готовий. Але які в нього шанси? Тихо запитав Беріо. Джо замовк. Навіть у середині орбіти Марса автоматичні кораблі часто губилися, а при дистанції понад 4 мільярди миль шанси були й зовсім незначні. Ми все ж пошлемо його, пообіцяв Беріо. Якщо він дійде, негайно повідомив вам. Він подивився на Крюгера. Комадор, часовий бриз, що ви вирішили? Лікар Крюгер повернувся до лікаря. «А чи не можемо ми додати ще половину «Ж»?» «Я чув про шимпанзе, який витримав 27 днів центрофузі при ще більш важкому шимпанзе, не людина». Джо вибухнув. «Скільки витримав цей шимпанзе лікарю?» «Три з човертью уже протягом 27 днів». «Ось як» в якому стані він був після випробування. У нього не було ніякого стану, пробурчав лікар. Крюгер подивився на діаграму, кинув погляд на Джо і сказав, «Ми підемо на трьох з половиною вже». Через 47 хвилин до станції пришвартувався патрульний факельник «Саламандра». Джо і Крюгера провели в корабель через гармошку перехідника. Від повного промивання і цілої дюжни інших малоприємних процедур, Джо ослаб і коняв. Слава Богу, думав він, що старт в автоматичному режимі. Корабель створився для великих прискорень. Прилади управління і контролю нависали над басейнами пілотів. Звідти вони могли одним пальцем, не піднімаючи рук, управляти кораблем. Лікар і його асистент улаштували Крюгера в одному басейні а двоє інших зайнялися Еплбі. Один з них запитав. «Нижня білизна гладка? Складок немає?» «Начебто немає». Я подивлюся. Він перевірив білизну, підігнавтою пристосував все необхідне людині, яка змушена днями лежати в одному положенні. «Мунштук зліва. Це вода. Другий праворуч – глюкоза і масний бульйон. І нічого пожувати? Лікар повернувся і відповів. «Вам не знадобиться жувати, та ви не захочете. І ковтайте обережніше». «Лікарю, я ж не перший раз лечу». «Звичайно, звичайно. Але все одно, будьте обережні». Басейни походили на великі ванни, наповнені особливо щільною рідиною. Вони були покриті прогумованими покривалами, потовщеними по краях і ще більше на кутах. Під час прискорення Люди будуть плавати в рідині, і покривала охоплять їх тіла. Коли ж настане невагомість, покривала утримують рідину в басейнах. «Еплбі» поклали посеред басейну, закріпили клейкими стрічками, і поклали під голову масивний протиперевантажувальний комір. А лікар підійшов і сам все перевірив. Чи все ясно? Так. Пам'ятайте, ковтати обережно. На все добре. І він... Разом з техніками покинув корабель. Алюмінаторів в кабіні не було. Вони були ні до чого. Прямо перед особою пілота висіли консолі з екранами та приладами. Біля самого чола був окуляр для огляду і орієнтації за зірками. Один з вогників спалахнув зеленим. Це від'єднали пасажирський перехідник. Крюгер через зеркало подивився на Джо. «Ну що, почали?» Мінус 7 хвилин, 0-4, вільний політ, камера гаряча, вільний шлях, зелений на старт. Я перевірив орієнтацію. Крюгер відірвався від окулярів. Перевір ще раз. Зараз. Джо натиснув одну з кнопок. Його окуляр опустився. Три зірки зійшлися точно на перехресті ниток. Краще не буває, командир. Просіть дозвіл на старт. «Саламандра контролю! Просимо дозволити старт! Автоматика запрограмована! Всі вогні зелені! Контроль, Саламандра! Старт дозволяю! Всього доброго!» «Дозвіл на старт отримано, командир! Мінус три! Нуль, нуль!» Джо похмуро подумав, що міг би тепер бути на півдорозі до землі. Коли на табло замиготіли останні секунди, він забув про свою втрачену відпустку. Його охопила... Стартувала лихоманка. «Летіти! Куди завгодно! Неважливо, куди! Летіти!» Він посміхнувся, коли спалахнув факел. Потім навалилася тяжкість. При трьох з половиною вже він важив 630 фунтів і відчував себе так. Немов на ньому лежали мішки з піском. Груди придавило, голова втиснулася проти перевантажувальний комір. Він спробував розслабитись. Рідина в басейні повинна підтримати його. У короткому перельоті потрібно зібратися, але при тривалому прискоренні краще не розслаблятися. Джо дихав повільно, в атмосфері чистого кисню. Можна було дихати рідше, але він боровся за те, щоб взагалі дихати. Він відчував, як напружується його серце прокачувати важку кров через Сплюснуті судини. Це жахливо, подумав він. Чи витримаю? Одного разу йому довелося винести 9 хвилин при чотирьох же. І він добре пам'ятав, як йому було погано. Джо! Джо! Він відкрив очі і спробував кивнути. Слухаю, командир. Він подивився в дзеркало. Особа Крюгера була спотворена жахливим прискоренням. Перевірити орієнтацію. Джо дозволив руці спливти свинцевими пальцями. Натиснув кілька кнопок на пульті. Точно відповідає розрахунковій командир. Добре, зв'яжіться з місяцем. Смолоскипне випромінювання відтинало станцію землі. Але місяць був попереду. Еплбі викликав місячний контроль повідомив йому дані старту і отримав вказівки для корекції курсу. Він повторив цифри і час для Крюгера, а той згодував їх бортовому комп'ютеру. Джо виявив, що забув під час роботи, що є в нестерпній вазі і тепер відчував себе ще гірше, ніж раніше. Боліла потилиця, і дуже було схоже, що під лівою ногою утворилася складка він посувався в басейні взад-вперед, але стало ще гірше. «Як справи, командир?» «Все в порядку, Джо. Відпочиньте. Я приймаю вахту». Еплбі спробував заспокоїтися. Він відчував себе заживо похованим. Кістки нили. Складка болісно заважала. Біль в потилиці став жахливим. Очевидно, при старті... Він потягнув якийсь м'яз. Він поворухав головою, але було тільки два положення – погане і ще гірше. Джо закрив очі і спробував заснути, але вже 10 хвилин потому він знову не спав. А його думки зійшлися на трьох речах – на болі в потилиці, на прикритій складці під ногою і на давучій жахливій вазі. «Слухай, друже», – сказав він сам собі, – «це все надовго. Та не муч себе, інакше втомишся від безглуздої напруги, як там говориться в посібнику. Ідеальний пілот – холоднокровний. Він не доставляє собі ніяких непотрібних турбот. Однак його живий темперамент не дозволяє уяві малювати чортів на стіні». Це писалося явно для домоседів. Цього б розумника сюди, під прес, в три з половиною вже. Припини, хлопець. Він повернув всі думки на любовну тему. Він часто використовував такий самогіпноз, щоб на самоті пролетіти мільйон інший миль, але незабаром визнав, що уявний гарем на цей раз кинув його на призволяще. Він послав подалі всіх дівчат разом і відчув себе зовсім нещасним. Обливаючись потом, Джо прокинувся в кошмарі. Ніби він з неймовірним прискоренням летить до Плутону. Боже мій, це ж все насправді. Здавалося, тяжість стала ще болісніша. Він поворушив головою, плече пронизила гостра біль. Він важко дихав, по обличчю, заливаючи очі, збігав під. Він хотів стерти його але виявив, що рука не підкоряється. Кінчики пальців нічого не відчувають. Джо на силу поклав руки поперек тіла і знову закрив очі. Але і це не допомогло. Втупившись на комбіноване табло часу прискорення, він спробував згадати, коли йому потрібно приймати вахту. Довгі хвилини по тому він зрозумів, що з часу старту Пройшло шість з половиною годин. Лице Крюгера в дзеркалі все ще скелилися під впливом прискорення. Але очі були закриті. «Командир!» – крикнув Джо. Крюгер не поворухнувся. Джо намацав кнопку тривоги, але передумав будити його. Треба ж ці нещасні свині трохи поспати. Але хтось повинен стежити за кухнею. Значить... Геть туман містків. На табло прискорення було точно 3,5G. Прилади контролю повідомляли про бездоганну роботу факела. а Лічильник випромінювання показував менш 10% небезпечної дози. Комбіноване табло висвічує час з моменту старту. Швидкість і відстань. Все, що потрібно, в безповітряному просторі. Нижче три інших шкали показували, як ці дані повинні виглядати в ідеалі це було потрібно для управління факелом. Він був запалений менше 7 годин назад. Швидкість підійшла до 2 мільйонів миль на годину. Корабель пролетів понад 6 мільйонів миль. Третій ряд показчиків коригував всі дані щодо гравітаційного поля Сонця. Але Джо не дивився на них. На орбіті Землі тяжіння Сонця було якихось 1-20 вже. Сущі дрібниці. Нехай комп'ютер враховує це в своїх розрахунках. Джо швидко встановив, що ідеал і отримані дані збігаються. Тим часом замокла місячна станція. Він крутив Вен'єр до тих пір, поки промінь радара намацав Марс, і тоді передав сигнал. «Де я?» Він не став чекати відповіді. Марс був у 17 радіохвилинах. Замість цього він взявся за орієнтацію за зірками. Зірки ледь зрушили. Курс не вимагав корекції. Він продиктував дані в борт-журнал, і тут навалилася слабкість. Ребра боліли. Кожен вдих викликав біль в Руки й ноги оніміли, їм не вистачало крові. Він посувався взад і вперед. І це вкрай послабило його, він завмер і став спостерігати за швидкістю. Кожну секунду вона збільшувалася на 27 миль в секунду, а що години – більш ніж на півмільйона миль на годину. Джо вперше позаздрив пілотам ракет. Щоб досягти своєї мети, їм була потрібна вічність. Але літали вони з комфортом. Без факельних кораблів людина ніколи б не наважилась забратися далі Марса, при прямому переході маси в енергію навіть фунт піску дає 15 мільярдів кінських сил на годину. Атомник коракетний корабель використовує тільки частину відсотка, а новітній факельний понад 80%. Камера факела була маленьким сонцем, частки, що рвуться з неї, майже досягали швидкості світла. Appleбі пишався тим, що був факел пілотом, але тільки не тепер. Потилиця жахливо боліла. Він хотів підтягти коліно, але не зміг. Йому стало погано від жахливої тяжкості в шлунку. Прокляття. Крюгер ще примудрився спати. Як можна вимагати від людини, щоб він витримував все таке, а? Минули лише вісім годин, а він відчував себе так. Не його пропустили через жорна. Чи можна витримати таке 9 днів поспіль? Пізніше. Час став чимось невизначеним. Він почув, що хтось кличе його. «Джо! Джо!» «Хіба не можна дати людині спокійно померти?» Погляд Епплбі поповз згору, намацав дзеркало. Він постарався щонебудь розібрати. «Джо! Ви повинні мене змінити. Я не мов п'яний. Я вже змінив вас, командир». Коли погляд Джо попов згору, до хронометру. Йому довелося закрити одне око, щоб прочитати цифри. е е приблизно шість годин тому. Що? Скільки ж зараз часу? Джо не відповів, та похмуру побажав Крюгеру випаруватися. Я, мабуть, втратив свідомість. «Невпевнено», – сказав Крюгер. «Як справи?» «Може бути...» «Ви відповісте мені?» «Що?» «О, все в порядку. Все по схемі номер... 11 «Командир, моя ліва нога не вивихнута, я її не бачу». «І чіпіться ви зі своєю ногою. Які дані ви отримали?» «Що за дані?» «Що за дані? «Ми литимо разом, Джо! Ви на службі!» «Він має рацію», – похмуро подумав Джо. «А я повинен закрити очі і не звертати на нього уваги!» Крюгер повторив. Дані, Джо!» «А? Чорт, забирай! Прочитайте ж їх в бортовому журналі, якщо вам так цікаво!» Він чекав вибуху у відповідь. Але нічого не відбулося. Коли Джо прокинувся наступного разу, Крюгер лежав з закритими очима. Джо обережно потягнув з мунштука, і одна крапля потрапила йому в дихальне горло. Напад кашлю відгукнувся болем у всьому тілі і настільки послабив його, що довелося знову відпочивати. Зібравшись з силами, Джо перевірив прилади. Дванадцять годин і... ні, хвилинку... Доба і 12 годин. неймовірно, Але швидкість перевищила 10 мільйонів миль на годину. До Землі тепер було понад 19 мільйонів миль. Вони проскочили орбіту Марса. Командир! Ей! Лейтенант Крюгер! Голова Крюгера застигла вискаленою маскою. Луха паніка охопила Джо. Коли до нього дійшов сенс ситуації, зірки показували, що корабель розбалансований, або він стабілізується сам по собі, або скоригувати курс повинен був Крюгер. А може він сам повинен був це зробити? Джо вирішив прослухати бортовий журнал. Він понишпирив серед кнопок і знайшов ту, що пускала магнітофонну стрічку. Джо бездумно перемотав стрічку до самого початку і прослухав всі записи. Незаписані місця прокручувались з великою швидкістю. Записані повільніше. Він почув тільки власне повідомлення про перший контроль. Потім дізнався, що зі станції Фобос, близько Марса, передали побажання щасливої дороги, а потім пожартували. «Де вогонь?» Так, кілька годин тому Крюгер коригував баланс. Стрічка, перемотавшись, пішла повільніше. Крюгер наговорив повідомлення сумбурно, не «Джо!» «Джо!» «От писок», – почув Джо власну відповідь. Сам він нічого про це не пам'ятав. Потрібно було щось зробити, але він відчував себе дуже виснаженим, щоб ще й думати про щось. Все тіло боліло, крім ніг. Їх він більше не відчував. Джо закрив очі і спробував ні про що не думати, а коли прийшов до тями, з часу старту пройшло вже три дні. Він знову закрив очі. По щуках покотилися сльози. Дзвінок деренчав, не замовкаючи ні на секунду. Джой з усиллям зрозумів, що це загальна тривога, але його нічого не цікавило, крім одного, коли ж це припиниться. Пальці оніміли, але він знайшов вимикач і тільки зібрався відпочити, і як почув окрик Крюгера. «Джо!» «А! Джо!» Ти не засинай більше. Або я знову включу тривогу. Ти мене чуєш? Так. Джо, я повинен з тобою побалакати. Я більше не витримаю. Чого ти більше не витримаєш? От лайно, врубати тривогу, на це його вистачило. Я вмираю, Джо. Я осліп. Я нічого не бачу. В очах повно крові. Джо, я повинен скинути прискорення. Я повинен. Ну а є хіба проти? роздратовано відповів Джо. Хіба ти не розумієш, Джо? Ти повинен прикрити мене, я один не можу. Ми повинні обидва диктувати в бор журнал. Тоді ніхто не причепиться. Що говорити в боржунал? Прокляття Джо, слухай уважніше. Я не можу довго балакати. Ти повинен сказати, що напруга стала нестерпною. І що ти вирішив скинути прискорення. А потім я віддам наказ, і все буде в порядку. Еплбі насило розібрав його болісний шепіт. Він не міг зрозуміти, що Крюгер від нього хоче? Не міг згадати, навіщо Крюгеру? Знадобилося це жахливе прискорення? Швидше, Джо! Але цього Джо вже не чув. Потрібно було прокидатися, прислухатися, а нехай все котиться під три чорти. Та засніть же ви, нарешті. Джо задрімав, але сигнал тривоги Знову вирвав його зі сну. На цей раз він швидко згадав, де розташований вимикач. Крюгер знову включив тривогу. Джо вимкнув. Крюгер здався. І Джо втратив свідомість. Отямився Джо в невагомості. Мимоволі насолоджуючись легкістю у всьому тілі, він згадав, що летить в Саламандрі, летить до Плутона. Хіба вони не долетіли? Ні. Табло показувало 4 дні і ще пару годин. Може обірвалася стрічка курсового комп'ютера або перегорів автомат. І тут він згадав про своє останнє пробудження. Крюгер відключив факел. З лиця командира зникла напружена гримаса. Риси його стали млявими. Він здавався зовсім старим. "Командир! Командир Крюгер!" крикнув Джо. Повіки Крюгера Затрепотіли, губи ворухнулися. Але Еппл би нічого не почув. «Командир, ви мене чуєте?» «Я повинен був це зробити», – прошепотів Крюгер. «Я врятував нас обох». «Ти зможеш повернути корабель, Джо». Очі його були відкриті, але, здається, нічого не бачили. «Командир, ви мене чуєте?» Я повинен знову включити факел. Що? Ні, Джо. Не потрібно. Я повинен. Ні, Джо. Це наказ. Еплбі глянув на нього, потім вдарив щелепу. Голова Крюгера безсило мотнулася взад і вперед. Джо витягнувся між басейнами. Знайшов позиційний перемикач і перестав його з положення пілот і другий пілот. Положення – другий пілот. Тепер прилади Крюгера були мертві. Він подивився на командира. Його голова тепер без лежала на комірі і забрався в свій басейн. Він відкинув голову на місце і намацав кнопку, яка включала курсову стрічку комп'ютера. Політ обов'язково потрібно було завершити, але він не міг згадати, чому. Джо натиснув кнопку, і тягар навалився знову. Оттямився він від нападу нудоти. На Шла секунда за секундою. Він задихався. Коли напад минув, Джо подивився на прилади. Саламандра щойно зробила сальто, змінивши прискорення на гальмування. Вони пройшли половину шляху. Приблизно 18 мільярдів миль. Швидкість перевищувала 3 мільярди миль годину. Тепер... Вони почали їх гасити. Джо вирішив, що про це потрібно повідомити командиру. Про сутичку він зовсім не пам'ятав. Гей, командир, крюгер не поворухнувся. Джо знову покликав його, потім натиснув кнопку тривоги. Але дзвінок розбудив не крюгера, а спогади Джо. Він жахнувся відігнав їх сором, каяття. І паніка. Піднялися над фізичною неміччю. Він згадав все. Джо знав, що мусить зазначити конфлікт в бортовому журналі, але не міг збагнути, що потрібно сказати. Він здавався і спробував відпочити. Він прокинувся. Щось точило під свідомість. Він повинен був щось зробити для командира. Це було... Якось пов'язано з автоматичним монтажем корабля? Так точно. Якщо автоматичний факельник досяг Плутона, вони можуть покінчити з цим. Подивимося. З часу старту пройшло понад 5 днів. Якщо автоматичний факельник взагалі дістався туди, тоді він перемотав стрічку назад і прослухав повідомлення. Станція Земля, Саламандрі. «Нам страшенно неприємно це повідомляти, але факельник автомат, не вийшов на рандеву. Ми покладаємось тільки на вас, Беріо!» Сльози розчарування. Їх вабить потрійною вагою. Заструмували по його щоках. На восьмий день Джо зрозумів, що Крюгер мертвий. Чи не через запах він не міг би відрізнити його від запаху власного тіла. І навіть не через те, що з моменту другого старту командир не ворушився. Почуття часу Джо притупилися. Він би просто не усвідомив цього. Одного разу йому здалося, що Крюгер скрикнув, здригнувся і підвівся. «Поспішай, Джо!» Але тяжкість примяла його. І видно було так чітко, що Еплбі, прийшовши до тями, хотів відповісти – потім глянув на Крюгера в дзеркало. Лице командира виглядало, як зазвичай. Але Джо жахом усвідомив, що Крюгер мертвий. Все ж, він спробував розбудити його сигналом тривоги, але в кінці кінців здався. Пальці заніміли. Він не відчував тіла нижче пояса. Джо запитав себе, чи не мертвий він сам. Сподіваючись, що так воно і є. Потім, зіскознувши в звичайну литургію. Він не прийшов до тями навіть після того, як через 9 з гаком днів автопілот збавив факел. Отямився він у невагомості посеред кабіни. Якось виплив з басейну. Джо відчував блаженну розслабленість і сильний голод. Навколишні предмети Прояснили зв'язок подій. Він спустився в басейн, перевірив прилади. Вже дві години на вільному польоті. План передбачав, що підхід до станції потрібно буде розрахувати, скоригувати курс на початку вільного польоту, а вже потім передати комп'ютеру. Минуло вже дві години, а він ще нічого не зробив. Джоков взнув між басейном і консолью приладів. Виявив при цьому, що одна нога паралізована. Плювати, ні в басейні, ні у вільному польоті вона не стане в нагоді. Руки діяли, хоча й не особливо добре. Джо здригнувся, побачивши труп крюгера, але швидко прийшов у себе і взявся до роботи. Він не мав жодного уявлення, де знаходиться корабель. Плутон міг опинитися в мільйонах миль, а міг бути й прямо перед носом. Може. Їх уже виявили і передали польотні дані для підходу. Джо вирішив послухати бортовий журнал. «Про Зерпіна Саламандрі, слава Богу, ви дісталися. Передаємо програму для гальмування». Він прослухав дані по часу, напрямку і швидкості, потім повторні дані і ще повідомлення. «Передаємо уточнені дані. Саламандра, покваптесь». І нарешті, пару хвилин назад було ще одне. «Саламандра». Чому зволікаєте з підходом? Може бути нам розрахувати балістику? Дикість ідеї, що хтось інший, крім факел-пілота, може розраховувати балістику підходу. До нього не дійшла. Він спробував працювати швидше. Але руки погано слухалися. Він вводив неправильні дані. І був змушений їх перераховувати. Через півгодини до нього дійшло, що в цьому винні не тільки пальці. В балістичних розрахунках він розбирався не гірше, ніж у флірті з дівчатами. Але зараз в мозку все переплуталося. Він не міг обчислювати. Саламандра Прозерпіні, будь ласка, дайте балістичні розрахунки для виходу Норпіту на навколо Плутона. Відповідь прийшла швидко. Він зрозумів, що вони не сумнівалися в його згоді. З великоваговою ретельністю він відірвав стрічку і згодував її комп'ютеру. Потім побачив, яке прискорення вони повинні розвинути. Чотири і три сотих же. Чотири же. А він то розраховував на нормальний політ. Так би і було, якби не пропущені години. Але так сталося. І це було вже занадто. Він вилаявся про себе і лікши. влаштував зручніше комір. Натиснув кнопку яка транслює управління на автопілот. У нього була в запасі пара хвилин. Він провів їх, щось бурмочучи про себе. Чорт забирай. Вони могли б розрахувати йому кращу балістику. Він сам повинен був розрахувати її. Але вони весь час сквапили його. Добрий старий Джо. Ти знову куль з піском. Цей чортів Крюгер посміхається як дурень. Сплавити б йому всю роботу, якби тільки він не був до такої міри мертвий. Навалилося прискорення, і Джо втратив свідомість. Коли корабель підійшов до точки рандеву, з нього зняли мерця і полумерця. А вантажному відсіку знайшли бак з кров'ю. Корабель забезпечення доставив нових пілотів для Саламандри і забрав додому Еплбі. Він не виходив з госпітального відсіку, поки його не відправили лікуватися на місяць. Там його відвідали Беріо і лікар станції. Комодор весело повідомив Джо, що все добре, по диявольському добре, що він впорався завданням. Коли все було сказано, лікар допоміг Джо піднятися. — Гей, комодор! — раптом сказав Еплбі. Так, синку. Е-е, є ще одне... Чого я ніяк не зрозумію? е Так, не розумію. Е, ось що. Чому мені треба лікуватися в геронтологічній клініці Луна-Сіті? Це ж... Е, для старичків, так? Так, я завжди думав, я правильно ж розумію. Комодор, я вже казав вам, Джо, втрутився лікар, що тут дають найкращу фізіотерапію. Для вас ми отримали спеціальний дозвіл. Правда, Комодор? Джо здавався спантеличеним. Хіба не смішно, що я буду лежати в лікарні для пристарілих. Все в повному порядку, синку. Добре, Комодор. Слабо усміхнувся Джо. Якщо ви так кажете. Вони пішли до дверей. «Лікар, затримайтесь на хвилиночку. Ординарець, допоможіть пану Еплбі. Джо, ви зможете рухатися?» «О, звичайно, звичайно, комодор. Мої нозі вже набагато краще. Ви ж самі бачите». Він сперся на ординарці, і вони повільно вийшли. «Лікар», – запитав Беріо, – «давайте відкритим текстом. Джо одужає?» «Ні, комодор». Він хоча б видужає. Може бути трохи. Невелике місячне тяжіння допоможе активувати сили, закладені в природі людини. Розумові здібності відновляться. Лікар пом'явся. Значить так, комодор. Велике прискорення – це прискорення процесів старіння. Ткани не рвуться, тонкі судини лопаються, а серце виконує практично непосильну роботу починається розпад нервової тканини, тому що мозок отримує недостатньо кисню. Командор тріснув колоком по столу. Лікар тихо сказав: "Не ускладнюйте все це, ще більше, комодор. Прокляття, лікарю. Згадайте, яким він був раніше, майже дитина, і такий життєлюб, а тепер старий. Спробуйте подивитися на це під іншим кутом", сказав лікар. "Ви втратили одну людину, а врятували 270. Втрати в одну людину? Якщо ви кажете про Крюгера, то він посмертно отримає медаль, а його дружина пенсію. Більше ми не в силах зробити. Тільки я думав не про Крюгера. Я теж, відповів лікар.